Vrienden, hartelijk goeiemorgen van ochend. Um, as ek so na die leedbanke kyk, is daar sommer een paar goeders wat ek mis van ochend. Ons groetreid daar by die dere, ons omgeven mekaar, ons gastvrijheid, waar vrouwte Nicoland so bekend is. En die lekker keier by mekaar. Maar ek weet, die 21 daarvan inperking gaan ook voorbij. En dan sal ons weer op niet waardering hee, vir dit wat ons dat ek voor baie jare as vanzelfsprekend aanvaard het. So, baie welkom van ochend, ook by die Erediens. Ek bid dat die Heere vir jou sal ontmoet, uh, nie daar waar jy op die oomlik is. Um, achter die rekenaar of die cellfoon in die hand, um, mag die Heere ook van ochend, sommer net om op niet aan jou kom openbaar. Kom ons bid samen. Heere, dit is ongelooflike ongelofelike voorrig, om ook op hierdie zondag die opstandingsdag van ons Heere Jesus Christus so by mekaar te wees. waar nie in een kerkgebouw nie, maar uh, oor afstande heen ingeskakeld by hierdie dienst. En ons kan nie anders as om vanochtend ook vir u te loof en te prijs nie Heere. U is ons goed U is die een wat vir ons deerdra ook in hierdie tyd, wat vir ons met diewe oor na, laat kyk na dinge rondom ons, ja, ook die goed wat ons as vanzelfsprekend sal het. Dankie vir die woord en vir die teenwoordigheid in hierdie tyd, waarmee ons ook mag bezig wees, en waarmee ons, heren, ons mag voed en ons mag staande hou in die tyd. Heren, kom praat vanochtend met ons dier die woord, uh, ons weet, u is hier hierby ons teenwoordig sien vir ons Heere, so dat ons weer verander tot een sien kan wees. Amen. Rie, nou ons belang dikwels in situaties, waar ons onszelf en iemand anders moet bekendstel of voorstel. En dan doen ons het gewoonlik op een van die volgende maniere, om sê vir iemand, hello, my naam is Jan, of ons sê, aangename kennis, um, ek is Jan, Of ons sal dood eenvoudig sommer net vir iemand sê Noem my sommer net Janne In hierdie tyd Waar ons so bewus is van fysische afstand tussen mense Is het miskien ook belangrik om te noem Dat as ons ons self en iemand bekend stel Dat ons gewoonlik hand uitsteek En vir iemand een firm, stuwe handdruk gee En sal sê aangename kennis My naam is Dennis Het jy ook al gewonder hoe God omself kom bekendstel aan ons. Vanochtend wil hy dit kom doen, aan die hand van een tekst in Exodus 15. En ons gaan lees daar van vers 24, tot en met 27. Die volk het by Mooses gekla, wat moet ons drink? Mooses het die Heere angeroep, en die Heere het om een stuk hout gewys. Hy het het toe die water gegooi, en die water het soet geword. Daar het die heren die volk op die proef gestel, en daar het hy vir hulle een vaste reel neergeleg. Hy het gesê, jylle moet goed luister na wat ek, die heren jylle God, sê. Jylle moet doen wat reg is in my oor, gehoor gee aan my geboeie, en alles doen wat ek vir jylle voorskryf. Dan sal ek geen een van die siektes, waarmee ek Egypte getref het, oor jylle bring nie. Want dit is ek, die heren, wat jylle gezond hou. Daarna het hulle by Elim aangekom met sy 12 fonteine en 70 pallenboeme en daar by die water kamp opgeslaan. Die volk het pas Egypte verlaat. Hulle het op droog grond dier die see getrek en ons ken die verhaal hoe dat die Egyptenare verdrink het. Exodus so 14 vertel vir ons hoe die Heere daai dag vir Israel in die kluwe van die Egyptenare gereed het. Die Israelite het die lyke van die Egyptenaars op die strand sien lee, en het gesien hoe die Heere met vernietigende kracht ten Egypte gevecht het. En dan lees ons hier die verbasende ding, hy het baie groot respect vir die Heere gekry, en hy het in die Heere gegloe, hy het ook begin glo, dat die Heere Mooses na hulle toe gesteer het en dan is die volk bezig om feest te vier. Hulle kan hulle ook nie glo nie, hulle is bevry uit die gypte, en toe breek hulle kamp op by die ritie, en hulle begin verder trek, na die servoestuin toe. Maar min het hierdie volk geweet, dat een seisoen van uitdagings vir hulle so voorlee. Hulle zwaar krij en die gypte was waar voorbij, maar nieuwe uitdagings het op hulle gewagd. En het was dan ook nie lang nie, of die eerste uitdaging klop in die deur. Hulle sonder water, nie een dag nie, nie twee da nie, drie da lang is hulle sonder water. Hulle kon nie in die woestijn plek vind, waar daar water was nie. Na drie da'se rondtrek in die woestijn, was die volk ordentlik tors, moeg, moedeloos, geirriteerd. Denk my net aan die moeders met klein kinderkies en, en die ouwe mense wat aangewees is op water. Maar geen water nie. Al hulle waterkande was leeg, ook die reservebronne wat hulle gehaad het. En toe kom hulle by een plek met die naam Mara, met genoeg water. Ek sê in my geestes oog, hoe daar die kinders na die water hardloop met bakkande en hy water skip en het, het inslurp, hulle dors, baie graag wil les, maar dan nie teleerstelling, dis ondrinkbaar, water was brak, en boon op bitter, dis hoekom die plekse naam Mara is, wat beteken bitter, die woord Mara, kan ook vertaal word, met rebeleer, het is genoeg, die bitterheid was nie net in die water nie, maar ook in die volkse mond gekom. Daarom gaan klale by Mooses en sê, maar die Heer het ons misleie, wat gaan van ons wort, wat moet ons drink? Mooses het toe by die Heer gaan help vraag, en die Heer weis te vorm, een stuk boom, een stik hout, een stik plank, wat hy in die water moet gooi, en na dat hy dit gedoen het, Lees, ons het water soet geworden en drinkbaar. Het is absoluut amazing dat God een stuk boom gebruik als instrument om hierdie wonderwerk te laat plaasvind. Ja, ons zou so kon sê dat hierdie boom dat geer kon afgeer in die water, maar, maar dit zou so nie genoeg gewees het nie. Het is dood eenvoudig wonderwerk uit Godse hand. Daar by Mara, het die Heere hulle getoets om achter te kom, of hulle bereid sal wees om na hom te luister. Die tocht dier die woestijn, sal hulle uitdagende een, een wees. Het sal vereis, dat hulle na God moet luister. Vers 26 sê, hy het vir hulle gesê, jy moet baie goed luister, na die Heere jou God, jy moet alles doen wat hy van jou vraag, as hy dit doen, sal ek sorg, dat jy nie die selfde ellendes oorkom, as Egypte nie ander woorde, die pla en die syktes van die gypte sal jou nie tref nie, want ek is die Heere, ek sal sorg, dat jy gezond bly. God kom stel hom self bekend aan die volk as Jehovah Rafa. Ek is die een wat jou gezond maak en gezond hou. En toe kom hulle by Elim, met sy 12 fonteine en 70 pallenbome, en, en die vraag wat my opkom is, hoe kom die Heere sy volk nie direct na Elim toegebring nie? Ons moet onthou dat God sy volk woestijn toegebring het, omdat hy een bruid wil hee, een maat, wat ons so vertrouw en lief hee. Maar Israel er was vol ontrouw, en kan ons maar sê vol Egyptiese rebellie, En daarvan moes die volk gezond gemaakt word. En juist toe kom God na sy volk toe en sê, Ek is Jehovah Rafa, die een wat jou gezond maak. Hoekom sal God een stuk boom gebruik om die water te laat gezond word, wil ek amper sê, om 'n wonder te laat plaasvind. Een doodgewone stuk hout om heling of gezondheid vir die water te bring. Daar is die wat beweer, dat daar een vreemde koneksie is, tussen die stuk hout, of die boom in Exodus 15, en die boom, wat in die middel van die tuin, van Eden gestaan het. Dier die een boom, het daar sonde, elende en siekte gekom, dier die ander boom, of tak, het daar geneesing gekom. Die theoloos het voort dat het eindelijk vooruit wees, na een boom of een stuk hout, wat later op Golgotha vir een kruishout gebruik so word. Ons lees in die Nieuwe Testament, van een houtkruis, waar in Jesus gehang het, waarop hy uiteindelijk gesterf het, en dier wie daar vir ons geneesing of redding gekom het. Vrienden, dit laat my in verwondering van ochend oor wie God is. Die een wat gezond maak, somtijds geneesheil lichamelik, anekere emosioneel. Soms geestelike moegheid en bekommernis, anekere gebroke harte en seer krij. Maar ek is vooral in verwondering oor God, wat my kom genees van myself. Maar eie ek, wat denk, maar ek het die God nodig nie wat dink, ek het nie sonde nie, en dat ek myself kan help, of myself kan red, dat ek blind is van my eie syk blind is van my eie verloorheid, dit nie wat Jezus beleef het, toe hy met sy intoch in Jerusalem, oor die stad gekyk het, vir oomlik gaan stilstaan het, daar by sy eesel, en begin huil het, kon sien dat die volk blind is. Blind is vir hulle eie sonde en verlorenheid. Blind is vir die redding wat opgesluit lê in Jesus, die Messias. Ons is in die groot lydensweek wat hierdie week uitloop op Goeie Vrydag se kruisgebeur en Sondag se opstanding. Ek bid vanochtend dat jy net soos ek die geloofs oor sal hee om ons eie siekte, ons bitterheid, ons sonde raak te sien. En te kan vasthou aan hom wat gesê het, ek is Jehovah Rafa, die een wat jou gesond maak. Amen. Vrienden, ons gaan saam bid. Uh, ek weet, daar is baie gebedsversoeken wat in hierdie tyd um, na ons te kom via WhatsApp, boodskappe en e-poste. Uh, en ek gaan geleentheid gee um, vir stil gebed. Daar waar jy is, om net voor die Heere um, jou hart oop te maak en met om te gesels. Dat is daar persoonlijke goed wat jy na die boodskap met om wil deel. Daar is ook een paar gebedsversoeken, wat ons reeds met e-post aan julle uitgestuur het, uh, versoeken vir mense wat siekes in die tyd en onderbehandeling is, wat ondersteuning en liefde nodig het. Um, so gaan kijk maar na julle e-poste, Uh, ons familienies is ook alreed vrijdag aan jullie geëerpost. Amen. Vrienden, ek wil julle kom sien met hierdie naam van God, Jehovah Rafa. Mag God Godse wonderwerkende kracht in jou beleef hierdie week, wat jou gezond maak en gezond hou. Degamelik, emotioneel maar veral ook geestelik. Hy gaan in sy vrede tot ons mekaar volgende week weer sien. Amen.